تعالى ان هو ده حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان روایت سے قال فرمائے دے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه فرمایلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ والہ و سلم <ے ہیں> <مازال> ان مما يلحق المؤمن من عمله بے شکہ چپیوس کی گید مومن سرا دا مند دنام او سناتی یودنے کود دنا با پس پسد مرغ دنام هغه کومې نیکې چې مرشو او د مرغ نه پسد پسې هغه پیوسکی یا کوم کوم سیزوري وای علمن هغه علم د قران سنت دی چې دا, دا علم حاصل کړي وی او علمه مخففم ده چې مجرد کی او دام ده چې علم هو کې نوم سيره علم من علمه یا علمه علم به علمه هو چې ده حاصل کړو ده علم یا علم ده علمه هو چې خلق له کوله و نه او دې علم نشر او اشاعت کړو ده دې علم نشر څړې وای چې ما او قران او سنت ذکرینه نژبه شاله او خیم څنګه او ما او قران او سنت ذکرینه نو زبا مثال په تور کتاب څنګه ولیکم دوی کې وسړي ډيري کتابونه وقف کړل عالمانو او طلابو تا نو دمد علم نشر و شات ما دې خلک جوړ د رحمت او سلوي اختيری او کال نه او ګره دي ملک دي رسم رواج د قرآن شريفونه تقسیمه نا غيو یو قران مولان مولان او به خرصی د دې پځې کې ديني کتابونه اغشته ديني کتابونه اغشته نو پاګې باندې دام نشر او شاعت یو ذریعہ وا ولذن سواله نو او بچني هغه نیک بچې تارک او چد فری فری نیک بچي هغه دې دین کار کوي دوه غاره اور تکي او مصحفن ورسحو دا میم د مصحف دته مثلثه المیم وای مصحف مصحف او مصحف د ریوار صحیح وي ور امین زما په کډیره مشهور را و مصحف نو قران افاده ورسحو بری ہے د ورسان و پارا مرشوق قران شریف پر بچی چيبا يې کتلادت کی کې وکړ ټيوي پر او, نور او, او وی سيار پر نوور د گمراهی اسباب پر او دا شي وګوره دا یو طریقہ ور کور کې چې څوک سکهی کنا کور کې چې څوک سکهی نو هغه د اولاد وکړي هرې مردي بیا واغريز مسلمان شې ما له کسی کوم مسلمانې وړه ډیره د خړې نه وی ګاره بی لا انگریز وې چې ورته چې شکهی بچی وې ما کوي دغه په بابا کور کې جمهور خپلار پکای تا نو بس دغه بچی کدی غیر اخرهی کنه نو عام هم په انتظارې چې غیر اخره او د مصحف وایته دا شان دی علماو لیکلي دي کې د دینی کتابونه دي یو عالم دی او هغه ته خوانه را اورسته پرې خو نظام فقیداودی کی صدقې جاریه دبل شه مدرسې پرې خو جمعه ته جوړ کړيو لارې جوړ کړيو وا फुले جوړ کړي او مسجدان یا جمعتی پر خو بناهو چې د جوړکړو او بیتل ابن السبیل یا یو کور د مسافر د طاره جوړکړو مسافر خانی جوړته په خواب نه کانو د کول مسافر خانه به جوړکړه چیر په لا لاروزی مسافر پدی کې مسافر دی رکی او بیتل ابن السبیل بناهو یا یو کور د مسافر د طاره جوړکړو او نهرن اجراهو یا یو نهر چې به جاری کړي ری چې دینه مخلق بوس کی او دی باندې مخلق फायदा چلی او صدقه تن یا غصدقه اخرجهها چې د استیو د اخرات مممالی د خپل مالنا و صحتې او حیاتې دد صحت او د ژوندون په حال کې اخروج رمټ دې او ژوندې ری او خد جوندنو میں نشتا خود پدغ وقی صدق ورکی نو دا دیر بہتر داو ایمانا نو اگری چیو سڑے بیماری کی خیرات کئی نو گنی نو کی یا دا مرگ پا حال کی خیرات کئی نو گنی نو کی خود دا مرگ و بیماری حال کی خیرات کول او دا صحت او دا جوندن پا حال کی خیرات کلیر لے فرق دے نو دا تلحقوهو من بعد موتهی دا پی وسکیگی دا دپسی دا د مرگ نپسا نو دیکی داو خیل جگور دا سی زوند دا دپسی روانی دے مروی خواملنا مکیلی کلے کیگی نو دا دا اللہ حبیدہ طریقے و خیلے و سڑے دی دا غشان چا اللہ وسو تا قطور کڑے نو پا ترتیب دی دا کاروز پریزی نو رب العالمین رب العالمین با دد تدی ترکیب بانی ددد مرگ نپسن ناغی سکی عجر و سواب و رسی وانا ایشت رزی رواہ ابن ما جاو البحقی و شعب ال ایمان دا حدیث امام ابن ما جاو امام بحقی رحم الله ذکر کړي امام بحقی پا شعب ال ایمان کے ذکر کرے